he i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals.. Recorda, el terreny de Futbol Wolf està format per 18 forats un per l'Associació Mundial de Futbol Wolf. El primer camp de Futbol Wolf a l'estat espanyol el tens a Massanet de Cabrenys. Vine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 o bé al correu info arroba A 107 Música arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports. No!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 107 Esports Tot l'esport de la comarca al teu abast Dani Pagès 107 Esports amb Dani Pagès Molt bon vespre, molt bon diumenge Passen 8 minutets d'aquest diumenge de les 8 del vespre d'aquest diumenge 3 d'abril i nosaltres que comencem una nova edició del 107 Esports Després que la setmana passada no vam poder estar amb tots vostès degut a una malaltia el diumenge, avui tornem a estar puntuals a la nostra cita de cada diumenge. Des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre, l'esport pren el protagonisme a la sintonia del 107 de la l'AFM. naturalment, com cada diumenge amb els 107 esports. I avui tindrem un programa d'allò més variat. Parlarem naturalment de Figueres, Paralada, eh, també parlarem de bàsquet, eh, ho farem de tennis, taula, de futbol base, doncs una mica tot això i també com sempre, futbol femení, naturalment, i d'altres coses que ens acompanyaran des d'ara i fins al punt horari, com dèiem, de les 10 de la vespre. Per tant, doncs, nosaltres, que posem fil a l'agulla i després d'una petita pausa per la publicitat, tornem ja començant a de desenvolupar els diferents temes del nostre programa d'avui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 avui que començarem nosaltres el nostre programa parlant del món del tenis taula i concretament del Club Tenis Tramuntana Figueres per parlar una mica de com està anant la temporada i perquè ens expliqui doncs eh, aquesta fase de 100 que disputarà eh, el club eh, després eh, d'haver aconseguit la classificació on farà el seu president l'Ivan Lavado. Ivan, molt bon vespre. Hola, què tal? Bon nit. Bé, eh, una temporada més el club ha aconseguit la classificació per fer la fase de i aquest any sí que es lluitarà per ella no? explica'ns una mica doncs, com s'ha aconseguit i doncs, quins són els objectius van. aquest any era una mica diferent doncs, eh, per arribar a la fase l'any passat eren els dos primers equips de cada un nosaltres l'any passat saps que vam renunciar i aquest any doncs, per motius que bueno, econòmicament estem una miqueta millor no molt millor una mica millor doncs entraven els quatre primers per grups és una fase aquest any més llarga de vuit equips i al final doncs, econòmicament que ens podem permetre el fet de, de jugar a aquesta fase. Aleshores, nosaltres hem quedat, eh, finalment hem quedat segons empatats amb el tercer a la classificació de Lliga, però també és veritat que de les sis derrotes que nosaltres tenim aquest any a la categoria, amb el que és la Lliga regular, totes sis han estat amb, amb alineació, no fer l'alineació titular, perquè vam sobradament bé, hi alguns ha moments que hem dit que hem anat líders de la classificació, van decidir pues, anar fent canvis per entrar fer entrada de jugadors joves com en Jonathan Díaz, com en jugadors de joves de 17, i 18 anys que han d'interessar pues, fer algunes alineacions per donar una de rodatge a jugadors del segon equip. Uh -huh. uh, I és el que tu comentaves, no? Aquesta temporada la fase és més llarga i a uh, part de ser més llarga, doncs, uh, heu decidit uh, intentar-ho, no? Intentar uh, assolir aquest ascens, no? Bé, bueno, uh, la situació és una mica l'any saps que ja havíem parlat econòmicament, la situació havia acabat econòmicament pràcticament desfundats, no era possible plantejar-se l'ascens i aquest any és veritat que l'ascens encara és molt car, que necessitaríem un pressupost més gran però és veritat que aquest any pues, podem somiar una miqueta amb el fet de fer una bona fase i d'intentar, si trobem algun sponsor o alguna ajuda, a més a més podríem arriscar intentar jugar l'any següent la Superdivisió, és molt difícil pujar i aquí és molt bon, són vuit equips eh, està molt oberta, però jo crec que nosaltres som dels equips capdavanters i fa punt t'explico, si no haguéssim canviat alineacions jo crec que haguéssim quedat campions de Lliga donat que, que ja he dit que no hem quedat campions perquè hem canviat moltes alineacions de fet aquí, el equip al Valladolid que queda campió Pràcticament som nosaltres l'únic equip que guanya Perquè bueno, jo crec que tenim a en amb l'Indú i a en Tenim un equip molt compensat, d'un molt bon equip I jo crec que nosaltres Valladolid, Ispelis I Extremadura, l'equip d'Extremadura Que dos d'ells són anfitrions de la fase Valladolid i, i l'equip d'Almendrelejo Jo crec que som els, els quatre que estem cridats A agafar dos d'aquestes places És una opinió meva, evidentment la, la taula Al final marca qui pot pujar aquí no Però jo crec que som sobre el paper les quatre Alineacions més fortes jo, jo, jo sí que crec que nosaltres tenim moltes opcions saps que en ja és potser el millor nacional de la categoria, potser és el millor jugador a nivell estatal d'aquesta categoria és el millor jugador i en Rubin és un dels jugadors eh, bueno, com Indú és un molt bon jugador però jo crec que dels estrangers és dels 4 o 5 millors estrangers de la categoria, completem l'equip molt bé amb un Jordi Saguer que és un bon tercer un bon jugador, un bon complement i crec que tenim moltes opcions el que passa és que bueno, són molts partits i el que ens provocó una miqueta és la la lesió que arrossega totes d'apurar l'ampiella, que té aquestes molesties al, a l'ombro, que no hem pogut parar suficient com perquè hagi fet net, i el que sí que ens preocupa molt és que en aquests dos caps de setmana seguits, una Valladolid i l'altra al Mendrelejo, com et deia, que no es trenqui i no pugui acabar la fase. Però si tot va normal crec que som dels equips que tenim moltes opcions. Uh, quan, quan comença la fase, Ivan? La fase... Juguem dos caps de setmana, el primer és el cap de setmana del 17 a Valladolid, i després el següent, em sembla que és 23-24, tinc una mica de memòria del primer llit, però doncs, són aquells dos quarts de setmana eh, al Ben Ralejo. Aleshores es juguen un total de 7 partits cada equip, o sigui, són 8 equips, tots contra tots, en dos quarts de setmana, i doncs és molt exigent, fins i tot el sorteig és molt important no és el mateix que et trobis amb els equips al principi que teòricament han de ser una mica més fluixos tot i que ja t'ha dit que tothom et pot sorprendre o que comencis el primer cap de setmana, el primer partit amb un dels que són amb els que has de lluitar directament jo crec que serà el sorteig és una de les incògnites més importants però tot i això crec que tenim equip com per d'aquests set enfrontament guanyar-ne mínim 4 o cinc que jo crec que això ens podria donar opcions de de finalment estar entre els dos, tres primers no? jo crec que dos, entre els dos primers estaria molt bé i si finalment hi hagués alguna renúncia d'algun altre equip, doncs pues quedar tercer jo crec que aquest any amb la situació de la crisi la quantitat d'equips que ja els costa arribar al pressupost per jugar a la màxima categoria que és molt exigent, podria ser que fins i tot un reserva pogués entrar perquè són en veus de que fa el cost de Sabadell potser haurà de satirar-se bueno, ja amb el tema econòmic tothom mm -hmm. actualment tothom pati molt i sobretot el, la part d'esport pateix molt i sobretot els esports minoritats. Mm -hmm. van comentaves Tu, eh, aquest any eh, us plantejaríeu si trobéssiu algun sponsor d'entre i poguéssiu assolir l'ascens i intentar-ho, no? Eh, de quin pressupost estaríem parlant eh, de competir eh, a Superdivisió o de fer-ho a Divisió d'Unal com esteu fent ara? Es fa difícil parlar de números, és que a vegades es parla de manera molt alegre. No? Jo et puc dir que el nostre pressupost del primer equip aquesta temporada tancarà aproximadament amb uns veurem el que costa la fase però tancarem amb uns 25.000 euros 26.000 euros a l'acabar la temporada i jo crec que la superdivisió intenta hem de plantar quasi uns 40.000 euros només pel primer equip jo crec que la diferència és abismal però evidentment crec que hauríem de canviar algun jugador si bé és que els que han jugat han jugat molt bé és molt exigent la superdivisió i cal, cal algun reforç no sé si canvi però com reforç vull dir, jo crec que això ho tenim tots clar i fins i tot potser jo crec que el cas més clar el d'en Jordi Sagué que potser hauria de passar durant un o dos anys a reforçar el segon equip que ja saps que el tenim a, també a Lliga Nacional i que és un equip que, bé, bueno, tot i una categoria més baixa ell podria passar a, a defensar-lo durant un temps per pujar-lo a alguna categoria més, juntament amb aquests jugadors joves que t'explicava però jo crec que el pressupost pujaria entre 12 o 17.000 euros aproximadament, és el que necessitem per poder jugar aquesta fase. Pensa que no només un jugador més, que això té un cost sinó, més a més, amb desplaçaments és és encara més cara si tu ja saps que nosaltres viatgem per, per mitja Espanya saps que a la divisió d'una hora es parteix Espanya per la meitat i nosaltres fem tota la part del nord i a més a més les Canàries aquí ja és bueno, és un únic grup de 12 equips i això fa bueno, els desplaçaments són, són encara més complicats no són més desplaçaments i són més llunyans aleshores tot Home, també eh, també s'ha de tenir en compte eh, la promoció que faríeu de, de Figueres Però, bé, la veritat que sí jo crec que... no sé si això ho té en compte jo crec que és tot en el puc dir que que nosaltres Bueno, aquest any, per, mira la setmana passada per exemple l'últim partit de Lliga va venir l'equip de Leganés hem anat aquest any a jugar a Leganés hem anat a jugar a, a la Corunya, a la Palma, hem anat a jugar a Valladolid, hem anat a jugar a Burgos hem... nosaltres, mira, mira bé la, bé. aquesta sí, setmana per exemple, ja t'explicava, tenim dos jugadors jugant al torneig estatal el tornatge estatal és un entornatge de la temporada, pels millors 24 jugadors del cap del, del rànquing de cada categoria nosaltres en teníem quatre jugadors en aquesta classificació final en joc muntada, de abans de que està allà, que ja han arribat, avui començarà a jugar a la tarda. En Sergi Grau, que és el nostre, la nostra estrella Benjamí, que en només 9 anys s'ha col·locat el 12 d'Espanya, pensa que els Benjamins són fins a 10 anys, vull dir, ell sent Benjamí de primer any, estem entre els 12 millors d'Espanya, també està jugant allà, i després la Miqueleta Balançó i en Jordi sagué la Miqueleta per molèsties no ha pogut viatjar, i en Seguer, bàsicament, perquè estem preparant la fase de i ara ens hem d'abandonar aquestes idees, Vull dir, igual que en Piella, que amb l'alegació ja no comptava amb que inés, eh, ens de centrar molt en els entrenaments de Carles a la fase, però mm, això també són costos. Dir, quan te parlo del primer equip que té un preu molt alt, però tot això no és primer equip i també té costos molt alt. No? Mm -hmm. Aleshores, la promoció que crec que fem de la ciutat és molt important, mm, evidentment amb un esport minoritari, amb tenis taula, hem estat els Caminats d'Espanya Almeria, vull dir portant jugadors en aquest campionat jo crec que fem una bona promoció de la ciutat segurament esportivament som els que més viatgem com a figarencs hi ha altra gent que també viatja molt eh? però som els que més viatgem i bueno, doncs estem desejant que algun dia algú ens ho reconegui he de dir que avui per avui no en aquest aspecte no ens sentim massa ben tractats és veritat Uh, i uh, un tema que sempre, cada vegada que tenim per aquí doncs el, el toquem no sé uh, com està actualment el tema instal·lacions, com el teniu? Doncs el tema instal·lacions el tenim igual d'encallat que sempre vull dir... Ara vénen eleccions? Sí, sí, sí. precisament ara vénen eleccions i l'altre dia, l'últim partit de Lliga, ens va, ens va visitar el senyor alcalde, el qual li agraïm és veritat que és la primera vegada que ve veure'ns quatre anys coincidint amb les eleccions, però tot i això li agraïm i el convidem a que segueixi venint jo crec que ell en directe per primera vegada poder comprovar la incapacitat que tenim per jugar en aquella instal·lació. Bé, nosaltres seguim demanant certes millores que no arriben i i, ni fins i fins i tot per mi el més preocupant no és que avui no tenim un local on jugar i on desenvolupar la nostra tasca que això és molt preocupant sinó que en aquests 4 anys no hi ha hagut projecte pel tenis taula ningú ens ha dit espereu 1 o 2 o 3 o 4 o 10 anys i tindreu aquesta idea tenim pensat això o anireu aquí o allà el problema més greu no és la sensació del dia a dir que és evident que és el soci del tramuntana pensa això el problema més greu és que en 4 anys ningú ens ha sabut per on passa el nostre futur quin el seu present i el seu futur a la ciutat de Figueres, però tenies taula que, que aquest any és possible que acabi pujant a la superdivisió i que en és possible que acabem jugant la Lliga Europea i no sabem on ens ubicar en els propers anys. El nostre futur no ho sabem perquè sembla ser que el regidor d'Esports i a l'alcalde no els hi preocupa massa el nostre futur. Mm -hmm. caldrà això estudiar-ho i canviar lo d'alguna manera també, eh, i d'això ja fa uns mesos van però un, un excompany vostre, un exjugador de l'entitat, eh, doncs ara és directiu del Barça en Didac Lee mm -hmm. eh, no sé si per aquest aspecte he tingut algun contacte amb el Futbol Club Barcelona, s'havia parlat de que el club volia fer una secció de tenis taula no sé com, com ho teniu tots doncs, no? bueno, amb el tema d'Andidac no només és un dels nostres històrics, sinó que a és gran amic personal, el que passa és que evidentment el Barça té moltes necessitats i i suposo que la prioritat evidentment no és el Tres però és veritat que el candidat té una idea, i això parlo una miqueta per boca seva que no hauria de fer però té una idea, és crear la selecció de Tres del Barça i jo simplement ell sap que que a nivell d'informació té tot el suport per part meva, ja et dic, més com a amic personal, però sí que crec que no, no és vinculable al Tramuntana, no, no vull dir, al final del Barça jo entenc que si algun dia crea una secció de tenis taula, ha de ser la seva, ha de ser de la ciutat de Barcelona i ha de ser amb el, la insignia i els colors del Barça i, i jo crec que, que a part d'una bona col·laboració que, que podem, no sé, ajudar-nos d'alguna manera com ens ajudeu a altres clubs, del tenis taula català jo el que sí que crec que seria molt bo per la promoció del nostre esport i crec que seria una, una obra que el candidat podria fer per al nostre esport ell tu saps que va començar jugant amb mi fa molts anys i, uh -huh. i que hem jugat moltes vegades junts era un molt bon jugador, s'ha de recordar que va quedar segon d'Espanya infantil vull dir que no era qualsevol jugador era un molt bon jugador i crec que és una bona feina que pot fer pel nostre esport. El que passa que també crec que salvar barça el dia a dia suposo que ha de ser una voràgine brutal que costa molt d'engegar de, de projectes nous. Eh? Jo crec que només amb la feina que tenen suposo que és molt complicat eh, aconseguir profunditat tot això tot i que jo sé que ell té la idea, això és cert. Mm -hmm. Doncs, Ivan Navador, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns, desitjar-vos molt sota aquest cap de setmana a Vall i també per aquesta propera fase d'ascens eh, que es disputarà els doncs, propers cap de setmana vana, el 16 de setembre i el 23, 24 coincidint doncs, amb la Setmana Santa. Eh uh, van, de veritat, moltes gràcies i molta sortes perem poder parlar doncs, a finals d'abril ja com uh, amb, amb tu doncs, uh, com amb nou equip de la Superdivisió. Al cap de gràcies a vosaltres pel seguiment que ens feu, de veritat. Nova bon mestra. Tinga Doncs això és el que comentàvem amb Ivan Levado, el president d'aquest club tenis taula tramuntana que en les properes setmanes disputarà aquesta fase d'ascens a la superdivisió on recordem que la temporada passada hi va accedir al cert l'escala Nosaltres que anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit parlant ja del món del futbol base concretament del mic que es disputarà la propera setmana santa ja a la onzena edició, a les nostres contrades aquí a Terres Gironines la setmana passada, se'n va fer la presentació a Barcelona. Entre la setmana que ve i l'altra, es durarà a terme la presentació a Girona. N'estarem pendents, però avui parlem amb Juanjo Rovira, director del MIC, Serà a la tornada de la publicitat.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 Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida. 107 Música. Ritmo latino. Rap 107. Get by, get by. Ritmes i paraules. Man, Rap 107. Yeah. Yeah. Oh. Dimegres a les 11 de la nit a 107 Música.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 que continuem la a, a continuació que farem serà anar a parlat del món del futbol base i concretament d'un esdevin esdeviniment que es disputa cada setmana santa per terres gironina es tracta del mic un MIG que aquesta temporada arriba ja a la seva onzena edició 10 d'elles a les comarques a les contrares gironines per parlar-ne una mica tenim a l'altre costat del fiu telefònic el seu director Juanjo Rovira. Juanjo, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, un mic eh, que, es, que es disputa a doncs, partir del dia 20 d'abril fins al 24. Eh, estem parlant d'aquí doncs, tres setmanetes. Explica'ns una mica doncs, com està tot plegat a eh, tres setmanes perquè s'iniciï aquesta nova edició. Bé, bueno, pues acabant de, de tancar els últims serrells, la cosa ja a principi, la setmana que ve podrem publicar els grups de, del sorteig i els calendaris perquè ens hem retrasar una setmana perquè bueno, sempre a última hora hi ha aquell, aquells problemes típics ja de, de, dels equips africans que si tinguem visats, que si no tinguem visats enguany a fer el Gip també, que teníem alguns equips d'Egip, que al final, no poden tenir però bueno, com a tia, notem que és un carrell i amb la cosa molt, molt avançada perquè això podria ja estar aquí al, de, al, al, al voltant del, al voltant del carrer no? mm -hmm. tota tot, tot, tot la recta final Quins, quins equips tenim? Quins equips ens pots avançar? Suposo que com cada any Barça, Madrid, explica'ns una mica per categories, com, com ho tenim tot plegat, Juanjo. Bueno, pues, al voltant de 200 equips de 40 països del món i com a més representatius eh, que el nom, la pues, bueno, selecció nacional de Brasil, la de Magic, eh, bueno, la selecció... De, a nivell d'altres països i equips importants com el Barça, com el Madrid, el Madrid Real Madrid, Inter, Bayern, equips, equips molt, molt importants com anys i tot això ha lligat amb, amb, amb una altra sèrie d'equips que com en dia representaven a 40 països d'ambul. Uh, categories uh, juvenil, infantil, cabet, alabí, uh, femení en tenim aquest any, Juanjo? Enguany hem redoblat la categoria a l'edit, perquè fem categoria fucol 7 a l'edit, fucol 11 també a l'edit, i també la categoria femenina, que enguany no farem amb categoria absoluta, sinó que amb la categoria juvenil cadasc, i també ho farem tots els anys al camp, del, al camp de l'expertència. Potser eh, serà més atractiva, no?, aquesta categoria fent-ho d'aquesta manera? Bueno, bueno, és una categoria que està agarrant molta força a nivell de futbol base, de femení, i bueno, tenint en compte que també el MIG pues, no torneix a futbol base, doncs pues, també pot pues, que tinc més raó de ser que ho pues, haig de fer amb aquesta categoria. Altres anys jo ho havíem intentat, no havíem tingut l'èxit esperat, perquè, bueno, tampoc no tenia la força que hi en aquests moments, i 30 anys tinguin que això ja agafin a la polada i que pogués ser un referent per tots els anys. Uh -huh. uh, per l'altra banda, Juanjo uh, què, què n'espereu aquesta nova edició del mig per aquesta 11a edició ja? Bueno, pues esperem que sigui una festa del fútbol base com tots els anys que hi hagi pues bueno, una, una gran harmonia entre tots els equips amb totes les nacionalitats que venen i amb totes les maneres de pensar és que bon futbol, que ens acompanya el temps, i, bueno, i a nivell organitzatiu pues, intentat si hi, si eh, hi ha la possibilitat d'encara de, de, de millorar alguna cosa més pues, aquest és l'objectiu. No? Intentar que el mig el, del 2011 pues, sigui el millor mig de la història i vol dir que encara bueno, que a aquest, probablement no amb molta, amb molta quantitat, però sí que haurem augmentat el llibre de, de, a nivell organitzatiu en relació al 2012. Uh, les seus uh, són les mateixes que cada any? Uh, hi ha una novetat? Bueno, ngoaño tenir més nombre d'equips, quan pues doblat eh, fins ara sabem molt utilitzar no Sant Antoni de Calas o el Camp de Calonge, ngoaño que som en fort. Eh probablement un dia utilitzarem també un sort de Camp Calieu i també s'incorporarà la, la Seu de Costa de Mar en eh, la categoria categoria també, i per tant Tenim, tenim totes aquestes novetats en quant a, quant a la seu. Per tant, doncs, eh, encara eh, més, més camps a disposició de la gent del MIC eh, que, com que cada any per Santa, doncs, estan eh, a casa de nostra, les contrades eh, de Girona. Juanjo, eh, per altra banda, eh, no sé si la crisi afecta o no afecta el mic. Bueno, el número d'equips no, no? Amb el número d'equips no, perquè l'hem passat vam tenir 172 equips de 28 països i en guany estem rellant eh, els 140 països del món, per tant. No? Bueno, això fa que l'equip que es permeti agafar molta força, així que, eh, bueno... Uh, no hi ha l'alegria la, no que hi havia quant als equips, el nombre d'acompanyants que, que venien, però sí que el nombre d'equips eh, podem dir que malauradament no ens està afectant i que estem augmentant el nombre de participants. A nivell mediàtic, eh, per on podrem seguir mica aquesta temporada? Bueno, pues, uh, augmenta també el tema mediàtic, eh, tindrem com l'hem passat, TV3, Teleteporte... Sempre en el club tindrem també les, les previsions temàtiques dels diferents clubs com Barça TV i en guany també tenim la novetat de que es podrà veure el mic per Eurosport i per tant també haurà una molt bona difusió a nivell, a nivell europeu. Uh -huh. Per tant, doncs, eh, any a any també eh, el ressò a nivell eh, europeu, i no hi ha europeu sinó també mundial, eh, que va augmentant no? Suposo que també orgullosos no? per aquest aspecte, eh, Juanjo Són aquests petits detalls que, que, que quan la gent pregunta què pots millorar no? són aquests petits detalls que pots anar intentant millorar d'oblidar que gran part del l'èxit que em dic és eh, gràcies a vosaltres, gràcies als mitjans de comunicació que ens serveu del Taveu per poder Eh, bueno, propagar els quatre vents, tot el que fem i, i bueno, la televisió és un aspecte un... molt important i per tant també que això es pugueu veure per Eurosport a nivell tota Europa per nosaltres i per el torreig crec que serà un tema molt important mm -hmm. I ja per anar t'engan uh, Juanjo, uh, quina previsió de públic uh, heu fet més o menys que pugui estar aquests dies aquí a la Costa Brava seguint el MIG? Bueno, la revisió pública eh, sempre és, és una mica una incògnita, no? tot, tot i tenint en compte que cada any, eh, cada any hi ha més públic als camps, cada any ve, ve més gent a veure, no? però bueno, tenint en compte que tindrem eh, quatre dies eh, al voltant de 500 partits de futbol I, i calculant també la gent que va, que va a les finals, doncs, bueno, la veritat és que és no una sigut importantíssima de gent, Eh, només hem de tenir en compte que només personal i persones de, de jugadors tècnics acompanyats agraïtats per a l'organització som a la vora de 5.000 i per tant si jo multipliques per dies potser farà que i partits de futbols te farà que que bueno, sigui una xifra realment considerable I ara sí, Juanjo, ja per anar acabant suposo que resant perquè fa sí bon temps, no? Bueno, nosaltres resem i treballem i ens esforcem per, per intentar controlar els aspectes controlables de l'organització eh, els aspectes no controlables però com, però com tu dius, molt important funcionar el temps i bueno, ja fa temps que, que hem decidit pues, bueno, pues no, no, no perdre-hi molt, de, molt de temps no? però sí que és evident que és un fet molt important no és el mateix que, que tramuntana o que plogue que faci bon temps el, el, el, bueno, és, un, és un condicionant com a tia però podem controlar però que sí que al final acaba de fumar també que la gent manti més o menys contentant el tema de l'organització per tant que més que res cos lo que tenes un desit, no, que de, de intentar que fmtem bon temps, una setmana santa de montar, per tant, tremps sigues que s'acompanya el contenti que comecia, jo també al final també ajudarà que que la experiència gran. Doncs, eh, uh, enhorabidat, director del MIC, uh, de veritat moltíssimes gràcies, pratendrans, uh, estarem en contacte durant les properes setmanes i també, doncs, des d'aquí, des del Centre de Esports seguirem uh, aquesta nova edició del MIC. Molt bé, gràcies a vosaltres i sempre la vostra disposició. Molt bon vespre. Bon vespre. Doncs això, això dèiem, és el que ens comentava Juanjo Rovira, el director del MIG, un nit que arriba ja a la seva onzena edició i que, com ens comentava, reunirà més de 200 equips de 40 països diferents que podrem gaudir del bon futbol, del bon futbol base... Aquí, a casa nostra, les comarques de Girona, des del dia 20 d'abril i fins al 24. Coincidirà, a més a més, amb el torneig eh, Vila de Peralada. Per tant, doncs, futbol base a tope, aquí, a casa nostra, els dies des del 20 fins al 24 d'abril, amb el Mic i del i el 22, 23 i 24, dos dies després, amb el Vila de Peralada, del qual també n'informarem amb properes edicions del nostre programa. Intentarem doncs, tenir el president del Peralada aquí als nostres estudis perquè ens expliqui doncs, una mica com estan anant també els preparatius d'aquest torneig, eh, setena edició en aquest cas ja, del torneig Vila de Peralada. Nosaltres que fem una petita pausa i continuem eh, aquest 107 esports.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 d'una forma fogaz en un moment incert. 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins a les dues, deixa't seduir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 Nosaltres que continuem després de parlar del mic um, Juanjo Rovira, nosaltres el que farem serà continuar parlant del món del futbol base i ho farem ara amb el coordinador del futbol base de l'agrupació esportiva Roses, en Ramon Pérez, un Ramon Pérez que s'incorporava a aquesta agrupació esportiva Roses aquest, el passat mes de maig, ara farà un any, per agafar la coordinació del seu futbol base. Nosaltres, que ens desplaçàvem fins a Roses i parlàvem amb en Ramon Pérez, doncs perquè ens expliqui doncs, com estan anant el futbol base d'aquesta agrupació esportiva Roses. Anem a sentir el que comentàvem amb en Ramon Pérez. No, Som doncs aquí amb Ramon Pérez el coordinador del futbol base de l'Europa Espectiva Roses a un Ramon Pérez que es va incorporar aquesta temporada als Roses Ramon, com, com estan anant la temporada pel que fa al futbol base? Explica'ns una mica Bé, la veritat, la veritat és que, que molt bé una mica dintre les, les perspectives que ens havíem marcat eh, després de començar en un moment en què semblava que el club estava una mica, bueno amb dificultats de si el futbol base tirava amunt o avall jo crec que ens va marcar un objectiu clar, que és començar de zero amb molta humildat i, i en aquest sentit doncs eh... La, la feina està sortint tal com l'havien previst. Uh -huh. A nivell de Nanus, uh, quants nanos teniu actualment? Uh, quants equips? Uh, Explica'ns una mica Ramon. Bé, quan vam, quan vam començar el mes de maig, eh, aproximadament jo tenia 74 jugadors al club, actualment si a número rodons estem quasi quasi en 130. Eh, s'ha incorporat moltíssima gent al principi de temporada i s'ha anat incorporant durant durant la, la temporada eh, tenim afortunadament eh, un creixement per baix que és el que, el que necessitem necessitem mainada petita crec que s'estan fent bé les coses a nivell tècnic, a nivell d'entrenadors de, a nivell d'estructura i per tant eh, creixem per on hem de créixer malgrat tot tenim eh, dos equips juvenils una primera divisió, una segona tenim un gadet que eh, crec que, bueno, avui, avui o la setmana que ve eh, es proclamarà campió i podrà subir la primera divisió també eh, dos, o sigui, un infantil un, un adivin i, eh, i després a futbol set teníem inicialment dos equips ara en tenim eh, quatre pràcticament perquè s'han incorporat durant la temporada suficients de eh, nens per fer dos prebenjamins i, i dos equips d'escoleta en qualsevol cas eh torno a dir, estem creixent, però no t'interessava aquest per de cas a l'any que ve eh, jo crec que podrem incorporar o crear tres, tres equips nous tot lligat també amb el creixement del, del primer equip, que com sabeu, doncs, eh, per una mica amb la Junta amb moltíssima coherència, doncs, l'any passat va preferir o no va arriscar fort per mantenir la categoria primera regional, tot això va baixar a segona, i aquest any s'ha doncs, eh, anat fent, i crec que assolirem la segona catalana, per tant es podien produir eh, dos, dos ascensos durant aquest any, el del primer equip i el, el del cadet. Uh -huh. uh, parlant de futbol base però també del primer equip com feies ara uh, la temporada passada va perdre la categoria venia de dos descensos consecutius era uh, molt important canviar la dinàmica no? tant en el primer equip uh, com en el futbol base sembla que s'ha aconseguit no? bé jo recordo la primera entrevista que em fer com vaig arribar aquí a Roses que també em van preguntar pel primer equip tot i que la meva feina tot i que lògicament aquí tenim un excel·lent coordinació amb el primer equip hi ha jugadors juvenils que estan ajudant al club i amb en Gabri que és a part no només porta el primer equip sinó que està al futbol base també portant un equip Jo en aquella entrevista vaig dir que crec que, que, bueno, que a vegades és millor fer un pas endarrere per començar a partir per poder donar-ne dos endavant i en aquest sentit doncs el club, Eh, amb un equip jo crec que econòmic perquè no, no és una plantilla cara però és una plantilla que, primer que està molt ben portada per l'entrenador que tenim segon que és un grup humà excel·lent i, i que per sobre de tot el grup està aconseguint eh, que pugem a la segona catalana sense tirar els mobles per la finestra, és a dir, amb l'economia controlada que és el més important, no? que el futbol base té la se el seu propi pressupost i es pot invertir en entrenadors, en material, en instal·lacions en què els nanos puguin treballar i per tant crec que s'està fent tot d'una manera molt coherent és a dir, pujar el primer equip i eh, treballar amb el futbol base un any després d'arribar aquí a Roses, d'assumir la coordinació del seu futbol base eh, tenim doncs que a la, avui a final de temporada doncs eh, el que fa el juvenil A, doncs eh, si tot va bé es mantindrà la categoria de primera divisió el cadet eh, doncs si tot marxa segons el previst es posarà aquesta primera divisió pujarà a primera divisió s'han complert els objectius Ramon? No, vaja jo on, eh, sincerament, sincerament on, eh, que la, la meva expectativa era eh, que hi hagués una estructura, que és una normalitat dintre del club, que s'entrenés bé, eh, posar persones eh, qualificades tècnicament eh, davant dels equips i, i treballar. No, no tenia cap objectiu de, de cap ascens. És cert que un, en el moment que comences a competir i a treballar i veus que els equips, un pot aspirar a pujar eh, sense renunciar a jugar bé o intentar jugar bé. L, el juvenil de primera divisió té com objectiu mantenir la categoria, que, jo crec que pràcticament està fet estem 600 i crec que, que en 6 jornades estem a 15 punts del descens. per tant no crec que patim i el primer equip puja per tant els objectius s'han més que complet eh, i de cara a l'any que que és l'altre objectiu que és créixer amb equips no, no per créixer, perquè sí créixer per crear una estructura Eh, lògica, que és la que requereix un club gran, gran, normal de futbol bàsic, és dos equips per categoria per tant, tindrem dos juvenils, tindrem l'any que ve un cadet, però ja incorporem dos infantils si tot va bé eh, dos a eh, un Benjamí, dos per Benjamins i l'Escoleta per tant, anem pel camí de, de créixer, però tampoc és una cosa que ens eh, a mi personalment me preocup i excessivament nosaltres creixerem en sense renunciar a fer les coses bé si això implica que hem de fer un equip menys no... Ho farem, fixarem a poc a poc uh, per altra banda, uh, un Ramon Pérez que aporta moltíssims anys amb això del futbol del futbol base i no sé uh, com quina, quina revolució faries de la reestructuració que s'ha fet aquest any del futbol base ara que quasi s'està acabant la temporada quina nota l'imposaries a la reforma que s'ha fet al futbol base aquesta temporada jo tinc una opinió molt clara i molt certa eh, només amb un fet concret és a dir, amb el tema de passar els alevins a jugar a futbol 7, estic totalment d'acord o I sigui, m'he trobat el 90% és curiose eh? D'entrenadors, de, sobretot de la comarca, o de, o de coordinadors o d'altres equips que, que sembla que no els acabarà de gravar. Però, bé, jo personalment eh, sóc absolutament partidari. Un nen de 10 anys, un ara 20, amb, jugant a futbol 7, eh, toca 30 vegades la pilota, jugant a futbol, ens ja la toca 3. Per tant, si el que jo desitjo és que els nanos participin molt amb el joc, toqui la pilota creixen quantes més vegades la toquin millor, les distàncies són les correctes perquè estem parlant de passades de 15, 10, 15 metres, que és el que dona un -e 20, no fent passades de 40 metres per tant, jo estic totalment a favor e -e entenc o crec que els jugadors evolucionen molt més i per tant la trobo positiva no... després el tema dels canvis, dels temps bé, tampoc té molta incidència però els temps continuen sent els mateixos amb una parada al mig de dos minuts que pràcticament és com quan hi ha una falta, si té un jugador el fet de que juguin tots jo personalment, i tu em coneixes, i, i quan estava parlant ara ho saps, que la filosofia és que tots els jugadors juguin i participin. És cert que ja arriba un moment, en una edat, que, que tot és com la vida es torna més competitiu i ha de guanyar més. Però a l'escola, a l'edits i infantils, tots els jugadors han de jugar almenys un mínim raonable. I el mínim raonable és quasi mig partit. I per tant, com que aquí ja obliga una part important, nosaltres fem més d'aquesta part que obliga la... la la federació, no. Doncs, uh, Ramon, no sé si queda alguna cosa per afegir. Uh, tens els micrófons del 107 Esports Obertes per No, res, agraït per, per pensar nosaltres, per venir. Eh? Ens conèixem fa molts anys, Dani, t'agraeixo que hagis pensat en el Roses. I bé, va, la gent de Roses que ens escolti, pues que, que s'acostin al camp de futbol, que si hi ha que volen començar, que volen jugar aquí, tenen les portes obertes, els tratarem com com fan els altres clubs de Roses, exactament iguals. I, i res moltes gràcies per tot. Pinzeta Sports. Parlem del futbol regional. Doncs nosaltres que continuem i el que farem a continuació serà anar a centrar-nos en aquest món del futbol regional, concretament a la segona regional grup 15, on trobem un equip destacat, en solitari, es tracta de l'agrupació esportiva Roses de Gabriel Maragall. Aquest matí a les 12 s'imposava el Mas Oliva per 4-0 al Portbou, un base Roses... Que, ai, una agrupació esportiva Roses perdó, que s'ha convertit per mèries propis en el principal candidat a aconseguir l'ascens a la segona catalana que la temporada que ve substituirà l'actual primera regional. Nosaltres, per parlar una mica de com estan en la temporada d'aquesta aquest, agrupació esportiva Roses tenim a l'altre costat el fil telefònic, el seu tècnic, en Gabriel Maragall. Gabriel, molt bon vespre. a Bé, efectivament, una victòria i ja queda un partit menys, no?, per subir la nova categoria. Sí, mirat així, és cert, el que passa que el que nosaltres mirem de comentar amb jugadors és no, no jugar això a les matemàtiques i als càlculs, perquè llavors pensarem en el que el futbol. El que he fet és guanyar el partit que tocava, i, i intentarem després guanyar el pròxim i no fer matemàtiques, si toca algun dia poder ser campió, ens ja ho celebrarem A uh, Gabriel, 72 punts uh, 27 jornades disputades uh, com, com ho veus? Uh, 33 uh, uh, 23 victòries tres uh, partits empatats, una sola derrota uh, 51 gols a favor, només 10 en contra l'equip uh, menys golejat de tot Catalunya com, com ho veus tot plegat, Gabriel? Uh, bé, els números són molt bons, per això ara mateix estem primers i com et deia el que volem és que aquests números tant amb una faceta és que no ens en marquin com amb la més important també fer gols que això et permeti seguir guanyant perdits I, i el tema aquest que ara més ens ha trucat o doncs, ha demanat del tema menys golejats de Catalunya doncs, és, un, és una estadística que fa il·lusió perquè també és un, una part del futbol de treball, de l'equip, de solidaritat defensiva començant pels punts, acabant fins a passant per la línia a mig camp i no cal dir-ho de defensa i els dos porters, que tenim dos grans porters que ens fa, doncs eh, això amb el treball d'entrenament la il·lusió, l'encert a vegades un punt de sort, suposo, també eh, doncs que ens, ens estem satisfets no? és un, una bona dada per nosaltres uh -huh. uh, és allò que diuen que una bona defensa eh, oh, perdó, que el millor atac és una bona defensa? bueno, jo crec que uh, nosaltres el que miram és de, de defensa bé i atacar bé de defensa bé, doncs, eh, diverses maneres de fer-ho, nosaltres tenim la nostra manera, ens està sortint bastant bé, i sí, és molt important eh, això, aquest aspecte, no?, després el segon és, és també mirar a tenir ocasions i, i fer gols, en aquest aspecte ens està costant, sobre que l'on Portbou hem fet quatre gols, que també per destapar-nos una mica últimament, guanyar molt ajustat al final, que també valen, perquè són gols d'últim minut de treball, d'esforç, i no de renunciar mai ni a no tirar la tovallola. però sí, sí, són, com deia, són bons números amb els dos, els dos aspectes. Si abans de començar la temporada t'ho haguessin dit, eh, què, què haguessis dit, eh, Gabriel? Home, la veritat és que no, no, eh, tant amb la directiva, eh, nosaltres entrenadors i, i els jugadors sabíem que per, per institució, per club, per poble, Doncs no havíem de mirar a lluitar per, per assolir el campionat. Jo crec que mm, no coneixia gaire la seva regional, però per el que he anat veient hi quatre 4 o 5 plantilles estan similars a la nostra, de potencial per poder quedar davant. No, no no pensàvem si podríem portar més o menys punts el segon o el tercer, o nosaltres darrere segons, o tercers o primers. I les coses han anat així. Francament estem contents. Potser no ens esperàvem aquesta diferència i, i aquests números, però som molt prudents perquè és que queda molt, no? I a dia d'avui, francament, molt contents i, i bé que continuï així. Mm -hmm. Uh, Gabriel uh, són 12 punts de diferència queden uh, 7 jornades com, com ho veus tot plegat? doncs repeteixo no? podríem començar a fer càlculs si s'havien de guanyar 3 en un i coses d'aquestes però jo crec que tots els entrenadors i tothom uh, hem de ser pensar en el, en el següent entrenament mirar que no és l'hora la gent tothom estigui motivat i ficat no tenir sancionats i ara mateix només tenim a cap el cabanes mirar de que aquell camp és complicat que ells també així, juguen moltíssim, veiem que totes les categories començant per primera divisió fins a la tercera jornada, a vegades eh, hi ha sorpreses importants i nosaltres volem que, que no hi siguin amb nosaltres i, i això és pensar, només tenim el cap al cabana, és la pura veritat, eh? Uh -huh. uh, Gabriel, uh, queden uh, set jornades uh, 21 punts en joc d'aquestes uh, set jornades doncs teniu uh, quatre partits a fora i tres a casa uh, tu deies la setmana que no acabes, uh, us queden també a casa a fora, Borrassà, Llençar i de la darrera jornada al Camp de les Plais i uh, els tres de casa, Base, base Roses Alberbi, Viladamat i Torroella com, com ho veus? doncs si sí, si deixem partir de partit veiem que tots també tenen molta dificultat perquè el Cabanes a fora, si està jugant, no serà la categoria el llançar, no sé com estarà quan anem, però també està una mica, està millor eh, però també segur serà complicat amb un bon entrenador i bons jugadors i després borrassar, que de recordar que és l'equip que ens ha guanyat o sigui, eh, i després a cap de les Plays, no cal ni dir-ho, no? les Plays va segon vull dir, aquests quatre tribals sí, a fora, un... està clar que seran complicats i a casa també no oblidem, ens veu el de roses un derbi sempre és complicadíssim, el Turruella va tercer, que és un, un equip que es va despenjar per tornar a agafar la línia, i el Vila Mat, que és el que ha fet més gols, em penso en aquests moments, vull dir que mirem de pensar que cap serà fàcil, però tampoc serà fàcil per ells, no?, perquè nosaltres estem molt, molt ficats, que es diu, no? molt, molt concentrats, amb molta il·lusió i ganes i, i de fer-ho bé. Doncs, uh, Gabriel Magall, mister de l'Agrupació Esportiva Roses, de veritat, uh, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem, doncs, que aquest Roses uh, pugui assolir a uh, les i en parlarem en el seu moment del de, uh, dia, doncs, uh, quan sigui matemàtic ja, doncs, en uh, parlarem i uh, ho celebrarem. Doncs, Gabriel, de veritat, moltes, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bé, doncs això és el que ens comentava el tècnic d'aquesta agrupació esportiva Roses, Gabriel Maragall. Un Gabriel Maragall que es mostra prudent, però els números són els que són. 12 punts d'avantatge sobre les plays a manca de 7 jornades, és a dir, de... 21 punts en joc, ben encaminat l'ascens per l'equip del Base Roses i nosaltres, doncs, com ho haem dit, com hem dit el dia que s'assoleixi aquest ascens, aquí tindrem els membres d'aquesta entitat, de l'Agrupació Esportiva Roses perquè doncs puguin tenir, el seu minut aquí al 107 Esports Nosaltres que eh, parlant de futbol segona regional i del base roses posem eh, arribem a les 9 del vespre i tornem després d'uns minuts de publicitat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 Cinc set esports amb Dani Pagès. Cinc set esports. Son l'esport de la comarca al teu avàs, Dani Pagès. set esports amb Dani Pagès.